بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتباط دا اعمالو دا حیات نسانی یو سرہ و خارج کی منگوه الچیام تو روام نو اغا عمل او حیعت نفسانی یو گرنی ملکات چې دی او عمل چی دی نو دا یوش ایسابی او حیعت نفسانی اغا حالات روحانی یا دا جدا سی دی او عمل جدا سی دی نو شاہ سی اول هیات النفسانیه او اعمال چې دینو دا جدا کوي چې دا ملائکاتی روحانيه حالات روحانيه دا جدا شیزدي او اعمال چې دینو دا جدا شیزدي نقشاصيبوی اعمال دا د ملکات روحانیو دا پارا مزهر ده عامال چی دي و دا دا اعمال روحانیو دا پارا سشده مزهر ده مزهر مطلب دا دی جایی ظهور یعنی دا دی عمل د وجنا د ې افسانانی او د ملاقې پته لږي یا پهده کې عمل راسخ شوي دی او کنه نه راسخ را شوي دا عمل چې دی او, او کار نو دا شار دی دغ قوتې بانی دپه دغ ملباتنی د پار شو دی شارشته او د عمل چې دی دا جال ل جال مې د بار خلک سمې سي سا جوړي جال چې میان نيسي او میان خارکې دا غې د لپاره جال جوړي نو دغه شانتي دا اعمال چې کوم دي نو داره د ملکاتو د لپاره چې کم دنو جالونه دي دا د ملکات راټینګي 포 طبيعت کې عرف کې عام تور خلق چې غم دنو عرف او ملکه یو غني تا کوم غي مثال ویلو ته خوشنوي صدقاته ظاهر کې دا یو شيخ کاری خلاکه دا غا غپټه ملکه چې کومه ده چې کلاغه کتاب کې تعبد شروع کی دا غپټ قوت اظهار یوشي دک چې کمو ومره قوت د دی کتابه سر پروت دی هغې سره د د اظهارو او دا چې دي داات روحانی دا ملکه چې دا انسانیتته میلاويږي دا د انسان د فرینو ته قاذا ده شون کې دا روح ي په چاک په انسان کو امتیازو او د انسان چې د روح الهي او نور چې دا اخی روح الهي نه و د انسان سو امتیاز نو دا ملائکاتی روحانيه چې کوم دي چې د روح نه کوم شي پیدا کیږي دام د دا انسان سو شو امتیاز شو او دا ور لږ دا د ملائکاتی روحانيه ور کوي نو د ذات صورت نوعي تقازا ده نو اول دو جملو کې ورشاد سره دمر ذکر کړي چې دا مالیکا یانه هېات نفسانی حالت روحاني او عمل دا جدا جدا شیزو نه دي قيلم ان الاعمال مظاهر الهات النفسانیه پدې په شچ اعمال چې دي دا مظاهر دي د هېات یو یعنی دا غی شروح تی شرح ای کئی و او دا جالون دی دا پار دخکار کولو دا دي و متحدن معاها فی العرف تبعی او پا عرف تبعی کی دا متحد دیو شیخ کاری دا عرف تبعی تفسیر ذکر کئی یعنی یتفق جمہور ناسی قال التعبير بها عنها اكثر خلق متفق طبيعه دي په اعمال سره تعبير کی د دی ملکاتونه یوه یو استه وی بسبب سبب تبعین تعتیه الصوره النوعیه د وجد یو سبب تبعینا چې ورکیه د لره صورت نوعی د انسان وذالک او شادس بداو کړ چې دا اعمال مظاهر دي د ملکات نفسانیو یو سو جملو کې شادس د دې لپاره یو مثال ذکر کړي او مونږ په یو کې چې دا اعمال Judaizde او ملکات چې کوم نه دا څه شي Judaizde بیا ورستو وای چې دا اعمال او سرور سربدام ثابت شي د عامالو د ملاتو رابط شته د مثال حاصل دا دی انسان په ژړې او خیال را شي د یو کار د کوو خیال را شي خواکو هغه کارښوي او خوا کا هغه کار بد د روحا که تقاضا د ملکیت وي او خوا که تقاضا د بهیمیت وي خرد بزړه کې یو خیال راشي چیرې د قرضه کاوم او نه کاوم د دې خیال نارسته کچرتکی هه اتنفسانی روحانی روحانيته کوم دی که قوت روحانی, روحانیت پاننی ملکیت غالبو او که بہیمیت پسو غالبو و که دی خیال سرا اغی قوت ملگرتیا اکڑا قوت چې نی اغی ور سرا سو اکڑا ملگرتیا اکڑا اا قوت روحانی ور سرا ملگرتیا اکڑا و دا انسان دا سه حشاش بششاش ہونتا کشی خوشا لشی او په د کار کې ډیرر په زور رو باې شي لاړ شي کا کار ن کويې د ډیر په خوشاله وکې او قبد نو نوې ډیر په چوت کې وکي که چرته کې دی خیال سره قوت روحانی ملګرتیا او نه خلړ د د انسان کې لږ له پ سستی ته کسه شي پیدا شي مړه بس پرېدهنی شو کوولئ. اگه خیال د داده چییا چه کم خیال را بیدار شو نا اگه خیالی سس شی اگر ده خب جذبه ہو چه را دا کار کول غواړي ایراده و خیالی ہو خوکوت روحانی چه کم دن اگه حیعت نفسانی ده سر سات ور نکو نا چه اگه ور سرمالگر نشو نا دکی لک دیلا پن سستی با کسی شي پیدا شي نتیجه دارا اوزی چه ده اگه کار اونکی اگه کار اونکی دینا معلومه شوا چې عمل جدا سیز دی اراده جدا سیز دی او قوت روحانی چه کمنده سیز دی جدا سیز دی نده اعمالو دا اغا قوت روحانی سره پا دا سی طریقه با نسده رابت دی کچر تا که سات ور کون نظایر حدیثونو نا سب ذکر کئی و ذالکا لئن داعیتا ازنب عصد الى عملی شكل الخيال او اراده داروچت شي او عملته فتوا وعتلبه نفسه موافقه يوكد سره ده نفس انبسطت وان شرحت بايك انبسات را وانشراح قول اول بكشي ماشي وانمتنعت او كشرتك يا غالقوتي روحاني اغن نفس روح وسرمالغرتيا ونكي نو ان قبضت و تقلصت دا بن شي و راتول شی فا باشر العمل استبد دا منبعه من ملکیت او بهیمیت چه ان بسات و انشی راح راشی باشر العمل چه کلده چه کمنون دا عملو کی نو استبد دا منبعه مستقل شی دا, دا غا عمل غا منبع بیا برا خبره ده دا که دا غا منبعه دا ملکیت نو و که دا چا نیوا و قوية أو او أو مضبوطة ش ونحرفة مقابله هو ضعفة نو كتبت ملكيات والعمل گرتيا ور كدو نو ملكيات قوي شو عملهو کو وذلك عمل أثر دوباره ملكيات تذيكنا هم ملكيات پي قوي کیي او كمقابله و بهمية نو غو سرس شو زعيف او كاكسو نو آكسي نو كدبت عمل کرو نو بهمية و سرس شو او وی شی, زعیب شی او ملکیت وسره شي شي واجب شي وا الى هذا الاشاره او ديته اشاره ده په يقل ربي عليه صلوات و سلام کي چې النفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه دا اوغت حديث ته چې نبي عليه صلوات و سلام فرمایي دا العين اذني تزنی، العينان تزنيان نبي عليه السلام فرمایست ترګم <سطرقیم> zina کی جبم zina کی لاسونم zina کی خپم zina کی نفس ر نوغه ام zina کی تمننه وتشته بیا عملی طور تصدیق د دې ټولو کارونو هغه چې کمزونو فر झुکی مطلب دسترګو نه شو د سترګو مثال لګاسان دي داسټرګي چې دینو نظر بدو کی اجنبي توګوري او اوس دا قتل چې دی او قتل دو د دې قتل نه پسته کیږي کی د دې قتل نه پسته بل فعل زنه رااله د اجنبي ته نظر بدخو خو کو دا اغری نظر یی باد ناروستو دا غی په سلاړو لاس واچو غب شپ خبرې جوړ کړی خو ابتداء پر که د چا شو دا نظر نه ته نظر دا روستو دا سړی لاړو کال پاسو نیم کال پاسو میاش پسو خو دی اجنبی سره معاذ الله د چا کمونو مختور کو اوس دا اول نظر چې د کړو له دې د تاویل نشی کولې دا چدا خوماجی په فتنه پر نیت نو کړیو ما چې کمندو لکه دا مقصد او ما دا مقصد او ما دا مقصد د تاویل ذکر شي کوله چې دل تور بس فرج داږي نظر تصدیق کو دین فرج داو خودل چې دا نظر ټیک نو که دا نظر صحیح وي او ندی په سیب چې کمندو د سنا نه راتللا نو دا ال عین واستجني شو دغه عینان تزنیان شو دغه نظر زینه شو دغه نظر څه زنا زناشوا نو ورپسې چې دا زنا مراتب شو نو دا دې تصدیق شو د دې سترګو سوسو تصدیق شو چې دغه نظر ټیک نو شوي دا نظر غلط شه دقه نظروم چې کمنو نو زنا قرآن کریم کې چې دی ان تجتنيبو کبایر ماتن هونه انو نو کفر عنکم سیئاتکم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ توجیه دیمام نثیمه رحم الله تعالی توجیه هغه دغه دا چې کد کبيرين امزان بچکو نو چې پارس کده زنانا یو سوري زن بچکو نو چې دا کم نظر بد د کړو د بو تعالی تعالی څخه کی معاف کی الله تعالی بو اغزریه چې کمو اغ بو تعالی څخه کی معاف کی دلته سراشه ان نفسو تتمنى وتشتهي نفس کم نه نو اوس نفس خلاګه دغنه قتل ځان لشه او ریدل ځان لشه خبري ځان لسی زلا سچول ځان لسی زې قدم اغستل ځان لسی زې او څور دغه شو د نفس او د فرج نفس تمننا نفس خیال راغی زنا تربت سراغی خیال راغی نفس تمننا او کړه اراده د دعایته چې کوم پیدا شومخه چې شات سیبو وي چې دعایته کومونو پیدا شوه او زدا چې کومنو ورپسې عمل ته ګوره چې عمل څنګه راځي عمل ورپسې څنګه دا دداز قوت به همیت قازا وکنه د په دې روح کې قوت به همیت سو پروت ود خیال کو اوس ور پسيه قوتي بهيميه ده سرسات ور کو ملګرتيا وسرو کړه و یاو دا کار کول پکار دي له دې کار کارته قوی شو چې وره نه عوذ بالله چې ده بدکاريو کړه او چې څنګه بدکاري سکړه او کړه دې فرج داغي تمنا تصديق سکو پکو مې دې زنا اثر ده قوتي بهيميه ته سشو راغي نو قوت بهيميه به قوي شو او ملكيتي به سشو زعیف شو دامت نب دے ان نفسو تتمنع و تشتحی نفس سکم دے نواغات تمنع کی و اشتحا کی والفرج و يصدق و ذالک و يکذبهو و لن تراخلقا انہو